Голова в нього була набита романами про скачки І в цих книжках, наскільки я зрозумів, перед стартом на коня робиться не менше десятка замахів Бінго буквально не відходив від Гарольда Жодної секунди не випускав бідолаху з поля зору Звісно, для нього цей виграш означав багато Він зможе покинути роботу гувернера і повернутися до Лондона Але це ж не привід, щоб двічі за ніч будити мене о третій годині ранку Одного разу йому спало на думку, що Гарольда можуть отруїти, і тому ми маємо самі готувати для нього їжу. Іншого разу він почув підозрілі шурхоти в кущах. На додачу до всіх нещасть, він заявив, що в неділю, напередодні змагань, я маю піти на вечірню службу в місцеву церкву. Якого біса я маю туди йти? Обурився я, бо, чесно кажучи, не є великим прихильником вечірніх проповідей. «Бачиш, сам я піти не зможу». У неділю мене тут не буде. Сьогодні їду до Лондона з Егбертом. Егберт – це син лорда Вікемерслі, підопічний Бінго. Він їде в гості кудись до Кенту, і мені потрібно посадити його на потяг на вокзалі Чарінгкрос. Жахливо прикро. Повернуся тільки в понеділок в день. Швидше за все пропущу більшу частину змагань. Тож тепер усе залежить від тебе, Берті. Але чому хтось із нас взагалі має йти на вечірню службу? Віслюк, ти забув, що Гарльд співає в церковному хорі? Ну, і що з того? Я маю слідкувати, щоб він не зламав собі шию, коли візьме верхня ля. Дурень, стеглс теж співає в хорі, а раптом він задумав щось недобре. Яка нісенітниця? Ти так думаєш? запитав Бінго. А ось у романі Фенії дівчина жокей. Лиходій викрав Жокея, що мав скакати на фавориті в ніч перед скачками, а кінь нікого іншого не підпускав. І якби героїня не переодяглася в його форму, ну добре, добре, може простіше взагалі не пускати Гарольда до церкви цієї неділі. Ні, він обов'язково має там бути. Ти, певно, вважаєш цього проклятого хлопчину зірцем чеснот і загальним улюбленцем. У селі б склалася найгірша репутація. Він стільки разів прогулював заняття в хорі, що священик пригрозив, що ще один прогул і його виженуть. Гарно ж ми виглядатимемо, якщо його виключать з хору напередодні змагань. Заперечити на це було нічого, і мені довелося тягтися до церкви. Ніщо так не навіває умиротворення і не зануріє в дрімоту, як вечірня служба в сільській церкві. Відчуття заслуженого спокою після чудового дня. Старий хеппенстол підносився на кафедрі, і його монотонний як блеєння голос викликав приємні думки. Двері церкви були відчинені, і аромат дерев та жималості змішувався з запахом цвілі та недільного вбрання прихожан. Навколо фермери розташувалися в спокійних позах. Діти, які на початку служби крутилися і вертілися, тепер відкинулися на спинки лавок і впали в коматозний стан. Промені при західного сонця пробувалися крізь вітражі, доносячи щебетані птахів із дерев. У тиші ледь чутно шаруділи сукні прихожанок. Повне умиротворення. Саме це я й хотів сказати. Душа моя усяялася миром і спокоєм. І так було з усіма присутніми. Ось чому, коли пролунав вибух, здалося, що настав кінець світу. Я кажу «вибух», бо за враженням це можна було порівняти лише з вибухом. Ще хвилину тому навкруги панувала сонна тиша, яку порушував тільки монотонний голос Хепенстола, що міркував про обов'язок перед ближніми, і раптом різкий пронизливий крик, мов штопор, увірвався вам між очі, пробіг по хребту і вибухнув через підошви черевиків. Здавалося, що тисячі поросят одночасно прищемили хвости – Насправді ж це волав наш приятель Гарольд, у якого стався якийсь дивний напад. Він підстрибував на місці, ляскав себе рукою між лопатками і, набравши повні легені повітря, починав верещати з новою силою. У розпал проповіді під час вечірньої служби таке не може залишитися непоміченим. Прихожани вийшли з трансу і повилазили на лавки, щоб краще бачити – Хепенстол обірвав промову на півслові і обернувся. Лише церковні сторожі не розгубилися. Вони кинулися до Гарольда, який усе ще кричав, і вивели його геть. Вони зникли в ризницю, а я взяв капелюха і пішов до службового входу, сповнений найпохмуріших перечуттів. Я так і не зрозумів, що сталося, але щось підказувало мені, без Теглса тут не обійшлося».